structural mm. between we good day tittar sig grejer ja, ja att at jag börjar stirra så här på mina grannar Jag kan på mig känna stirra jätteelakt på en tysk kille som alltid skrattar och ler. Han kommer alltså, men jag, han, han, han bara så här bara bara så här bara titta hur ser sin normala bara sitter. I ser du, har ser det ut hur du tycker han har alltid satt sig på. Alltså det ser lite så här hur han gjorde men det kändes att det var ingen. Bara grund säger du det är svårt att svälsa att tycka ja men det bara så här du har ingen du bara så här. Nej jag tycker alltid att det är leer så vänligt. Ja ser väl vänligt men i merans sin så här eh uh, han han blir arg eller han blir arg men han blir jättearg så han, jag har levt så bra men jag säger liksom... när när väl blir arg då blir jag fruktad som jag sådär... säger ah! ja, men jag gick hemmat på något sätt jag. när när jag väl blir arg då blir jag för arg så skäms jag sen efter oh, det som Ja Hunker. men jag är nog också lite så eh mm. uh, jag jag kan inte riktigt jag har svårt att uttrycka min ilska. Mm. mm. Det blir mest att jag sliter över när jag fick inte ja. större över eller tills börjar blöda någonting där kan du klicka bredvid politiken här. Ja mamma där. Jag må, får verkligen. Ja. Mm. All right. Sean, kan du tåska dig in och så ska jag säga det är en jävla skitsaken. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Okay. Okay. Det är ny dig. Då så. Då så. Då så. Jaha. Eh. Uh, ja, då är vi här igen. Skackast gånger 5. Fem. Yes. Femte gången då. Det är jag. Oj, jag heter Erik Lindström. Patrick Bjär igen så vad i ingen Oskar då. Oskar. Vad är Oskar? Han uh... han, <laughs> han han håller på. Först i dag så gjorde han uppsägning för tax igen. Ja, ah, just det. Och sen han får till det där sin nya lägenhet. Mm. Just. Sen alltså han bor inte i Stendkorodalen nu utan det är, det är ett riktigt hygg läge. Cool. Med panoramaview från dagens som sagt. Så jag har snäppt på samma grej faktiskt. Ja, han, alltså alltså han har nog inget jobb men har lägenhet, han lägger inte istället. Ja, det är som no, klart han snart, är som Cramer kan man säga. Han är som Cramer. Ja. Lägger inte med inget jobb. Skulle man bli nej då. Han är på strejk. <laughs> Just det. Är så till ju var väl. Vadå? Oskar, vad ska du strejka Oskar? När han har bara inget jobb. Då. Men du han kan ju as far as we know strek, <laughs> det han ska strejka bara. Ja, han har inget. Han strejkar från i såna fall. Det det vet, det är det, det, det, det är frågan. Alltså vad vad han nej alltså jag tror inte. Han... Jag vet du han så han har ju han gillar ju militär förr eller senare med de där strejker. Han han är inte jag tror att hela svenska militären bara går på strejker. Och han är ingen som han grund runt på lapis i reformer med Elbrusk redan. Det hade jag hänt ja. Och... Nej, det är snurv där inte. Konstiga hatar i den. Du har hatar den. Ja, jag hatar dem alla så det här är ändå Och det också så inte jätteweird att han kanske är hattmakare eller det är jag stacker ja. typ så han, han skrev någon gång att han var tvungen att gå ner till tvättstugorna och så tvätta iför hans eh uh, afghansk folkdirektör någonstans och vi frågar så här ja ah, det är ett jobb men varför har du en sån uttag? <laughs> <laughs> det finns få människor som är så jävla jävla han, han är jättevid. Vad ska Gustaf sånt? Ja. Han är inte det minsta. Nej, men han ville väl ha för att kompensera kanske. Ja. Ja. Ja, det var ja. Uppfint. Det borde säga så det finns ju bilder på Facebook på Anders Hans hat. Han är, han är ja. en strikande hattmakare alltså. Ja, scarf, hattköper och sånt va, men det är inget jobb, det är bara en grej man gör. Hur heter det? Han brukar inte alltså. Nej, han ska ställa ut där. Nej, han är han kanske en annan sorts grossist. Hattgrossist i Oska. Och sen ja. mm. då är det någonting är det någonting så här det finns några stor stor marknader på strikare så väl bara han som stäker. Det var så han slutade gå till jobbet då. Han, han är han är uthållig, tålig. tålig. Jag var alltså fortfarande, jag tror inte det är någon stor mega eh vad heter det? Den gruppen människor som jobbar med just den bit, den grejen kan inte överstå. Så jag tror det han sträcker. Jag tror han inte har jobbat. Okej. Okay. Ja, när han fan pluggar ju för. Där kommer han och ska. Hur ska det komma ut från det här ja. gruppen som är för förra gången uh, som blir nu vad blir det? Då mm. ja, det blir det blir i rätt ordning nu. Ja, precis. Ja, uh, då snackar vi det skulle vara julasnitt, men vi snackar väldigt mycket om döden och ja, var det det. Vad hade vi gjort just då? Det var mer för att de eh tittar om, uh, om Ja, miss jag minns att Oscar var med. Då var det ju. Ja, Oscar så han har ju hatt jag. Eh Nej, men uh, jag tyckte det var kul att prata om någonting lite mer lite mer upplyft när gången så att uh, jag tänkte jag säga på bekant att kos När folk hör det här så förmodligen har jorden gått under nej, nej, inte alls, tvärtom de, Om de hör det här så har jorden inte gått under Jaha ah. Men det är ju fint Ja, så det är ju bra Här ja, har jag gärna att se fram emot Eller? Undergången är när du hör det här uh, Han hör det här både, ja. både och win -win. Win -win Ja, win-win situation För antingen är det så här Någon två halv till det jag ser Antingen så går jorden under Mm uh, Vilket gör att jag inte behöver bry mig Att vara bakis på lördag Det löser sig <laughs> Och dessutom slipper klippa det här Mm Okay. Eller så går ljuden inte under Om man är så glad över detta Att det bara kommer vara kul att klippa det här läget För jag kommer vara siffran mot och bak För det är väl det jag tänkte Jag hade lite kort tid att förbereda mig inför det här Och det är det Maja-folket då Som tog att Gjorde så gå under va? Hur, um, hur passade du den... på det här då? Inte egentligen alls alltså tror jag alltså inte, Nej alltså jag tror inte det, det var helt oerhört Men jag tror att det, alltså, det står inte Att jorda ska gå under i deras Det består bara att um, Någgen ja, han talamentar slutar bara. Ja. Förstår ingenting att Jordan ska undra, folk som talar så bara. Men det är på Ja, jag tror för det. Ja. Vilken tidszon? De bodde i Ja, det var Sydamerika. Vi snackar om det där, du gör i lördags då. Ja, det är det bara att jag tror det är någonstans i Sydamerika. Mm. Så att ligger vi före eller efter? Och vi ligger före dem. Ja. Fan. Hör in vad det det bruvde det det jobba där förstår jag. Ja. ligger vi för idag. Alltså, chundra får hon kässa där i i publikhallen fast. Nej, nämen äh, österut och ligger de. Tjockan äh... är ju i Ja, ju... jag kan inte. Alltså, chundra får hon kässa där. Blir det då där också? Ja, vad kommer hända? Det är ingen som vet. Jag tror att äh... <laughs> Det kommer en massa tvättbjörnar Och ja. äter upp Det här missade du, för du, har inte, du har inte, Som vi har kommit fram till flera gånger i Facebook Jag fick reda på en grej lördags Och jag hade inga aning om det här Jag har bott här i nästan 20 år Jag hade inga aning om det här Och jag är jätteledsen Tvättbjörnarna finns inte i Sverige Nej det gör de nog inte Nej men jag visste inte om det här Jag tror inte att det är 20 år de finns Har du förändrat dig på något sätt? Alltså jag känner mig lite ledsen hemligt nu var någon heter... det, ja, jag... ja. det var nog medvetet. Nej, det är så. Det var nog medvetet Niklas som var här i lördags. Som var hörstrusade ute och tänker på hur det skulle påverka. Mm. Nej. Nej. Inte en tanke på dina känslor. Jag bara de finns inte alls. Och jag menar jag tror det. Jag kan inte aktivt gå runt och tänka så. Det är, att, okay, och och är det på... bättre att vara ärlig än och... att ja, man ska det... såra mer om man inte berättar. Alltså, vad vad okay, såra vad vad, vad vad kommer hända? Tror jag säger så. För att om jag gick runt och aktivt, inte så aktiv sitter och tror att vad tänks varje dag, men det finns trött på henne säger jag. Det är många grejer antagligen. Det finns. Mm. För varför inte. Det är ingen så här jätteexotiska djurrikt. Var, varför är det jobbat att de inte finns? För då? jag trodde de fanns. De är rätt så att de är jätte de är i skidstövlar i Europa. <laughs> jag har käkat... de för de första övelser. Förstår. Äta soppa. Mm. Äta soppa, det är väl eller bara soppsläng ju. Ja, vad som är nummer 2. De så de drar vill runt dem och Ja, de skjuter ner. Det, gör de gör, ja. det är det ju men, för inte så att de bara går in och plockar där så ser gott ut så att plocka hon en par bögar och därifrån. Nej. De välter hela skytten. Alltså de blockerar vill. Eh, äh, fullt ute på studentiet korridorsk. Ja, exakt. De är sånt tjatt på honom hela. <laughs> ah, på <laughs> min danger, danger danger danger. <laughs> men det var ju tjut. Jag, jag, jag trodde att de hade funnit sig. Men ja, de, de finns inte. Vad det gör de med det? Det finns men inte här. Eh, precis. De finns i jag tror det finns i bureaus på Kalmar. Då men det är ju Nordamerika till den där de hänger. Men äh, jag jag var ju jag kommer tänkte på idag. Och där kom det jättefel, men jag kom jag kom ihåg att tvätta Björns grejer i duschet sina sidor. Det <laughs> <laughs> första ur det gud slog det det liksom slog det. För, tvätta? Ja. Uh. Tvätta Björn. Ja, ah, okej. Okay. Ehm, <laughs> uh, du ser, det var ingen skäckt. Då du vet pierde. Ah, det var inte en herre vid namn Björn där som skulle tvätta. Nej, nej, nej, nej, nej. Tvätta Björn. Ah, aha. Pelle? Nej, men det var en tanke. Han inte han lovat. Jag, jag förstod när jag kom i duschen då så jag jag tänkte att twittra. Jag gick och letade upp Scan som på Twitter. Jag skrev till honom och frågade honom så där. Jag kommer inte få ett svar. Det är udda din. För jag jag formulerar mig lite konstigt. Det är lätt lite okej. En nonsens skäggig sak utan Alltså jag missar till i kväll vet så vad har ni tvättbjörnar snälla sig ja på punkt. Eh så du märker om de har det var det. Jag kommer lukka ett beråds för tvättbjörnar om man säger. Men skansen förutom har kvaret har de väl bara nordiska djuren. Ja. Nej. Det måste de man ha kvaret men förutom ja. det. Ja, förutom det ja precis. Ja. Jag jag har också varit på det här karet. Inte karet, det är den andra djurgården vet du bättre än. Jag kör jag hit. Jag kör jag hit. Ja, exakt. Det var jävla det var en besvikelse. Va? Nej, över det så var det skitbra. Alltså det var okej, alltså lemurer som klättrade på. Det den här eh Där det tänker på att ta upp på skansens. Ja. Jag tänker på den andra. Jaha. Oh. Ja. Vad är det? Där är just Det är massor av hjor och Nej, det är inte massor. Det är hajer först, det är hajer, det är hajer. Det finns hajar Det är på samma sätt Du kan köpa en större haj På Teknikmagasin Och radio Så det är ju en flyggrunt där Det finns en glas Man kan ju krypa i en glastunnel Och liksom nästan simma bland hajar Men det kunde man göra den här gången Kunde man inte Nej, de hade sänkt av den Det var ju höjdpunkten Men framförallt tycker jag De har lagt ut i fel ordning För man kommer in där Går över en bro Ja, det är såhär Vad heter de här Vad heter de här jävla Jätte De här fiskarna Ja, där är det ju Massa sådana bra jobbat då. Fisko. Eh, det var såna, det var lite coolt. Mm. De har nog länge i samma område som de båda. Så hängde en anka. Bara simma runt. Men ja. Jag jag tror väl att jag jag jag tror av alla filmer jag sett så borde hankan vara död för länge sen. Det kanske är matt. Nej, nej tror jag inte. Han går över ganska tillgänglig liksom. Fisko sa. Ja, det fick han försöka göra. Men om man går in i det där lilla, titta där, ja det är kul, så en massa små konstigt, utopiska fiskar Som man, såhär, ser lite ser fina ut på att simma runt och ha sig Sen finns det saker som jag inte är helt säker på är fiskar, eller lever utav Det ser ut som typ såhär, all right uh, Det är en akvarium med sand, du tycker att röda pluppar från sanden där, som, som rör på sig lite däi det 100 spännens materialet där i så här i fallet. Borde... <laughs> ja, det borde hänga till allt som. Men alltså du, jag vet inte vad de är. Det är så som de, de är pinnar som sticker ut ur marken bara. Okej. Okay. Men då rör jag på sig lite som leker väl på alla så här. Men jag tycker inte det är värt att ta några. Nej, röda ja, pinnar alltså. Ja. Eh, uh, sen lite mer sånt där det var det var lite en krabba sågade, det var lite skoj. Eh, uh, köpte väl ett dyrt glas. Men de det de slutte med, det, det jag tycker de lägger upp saker i fel ordning. Var allt det var kul att dygga med att se här i Sverige i är i början. De avsätter Östersjön. Ja. Ah, okay. Men, men du måste man, man, man kan titta ner, alltså det är för man, för det, det, det är precis det är precis på vattnet själva där sen där vid Djurgården. Så man tittar ner så lite tittar ner Östersjön eller i vattnet här. Ja, ah, coolt. Alltså man går bort 3 meter till bryggan kan man göra samma sak. Det är där <laughs> vi är. <laughs> det är inte det minsta Nej, okay. sen jag såg just. Nej, så då kör jag så mycket i det här. Men det var det inget trött jag. Men jag är så jag vet inte det är snä jag gillar ju um, det var någon som skrev när jag grällde på Facebook om det där, men det då de har ju en de har ju en järv på. Skall ja, det ha? Men den vem... minst än. Men man brukar vara svåra att se. Ja. Men de menar så här, jag jag vet inte alls vad det var för fem då. Inte inte egentligen. Då. Vad gör de? Ja, mm. Inte jag, jag gör de... mig själv. De de är väldigt <laughs> aggressiv. Ja, det är det också. Alltså på engelska att svenska det gör, på engelska det Wolverine. Kallas lite efter. Järven, Järven. är väl ganska coolt namn för någonting. Men på ja, det här stället är ut, äh, mod, liksom. finns en som heter det ute mot liksom. Men sen områdes med järva kro. Har det någonting med järva att göra? Ja. <laughs> jag vet inte. De brukar ju sopa där. <laughs> Järvfester. Ja, då då ska det hänga där då. Nej men det gör det nog också någonting med de järva krigen hängde där. Alltså järvakrova jag så att består av en buss och plats och pizzadia. Ja, nej ja, det är Alltså det är ju Järva. Det det tror jag också, är jär, det är inte trevligt, också, är väl att det precis vi är stora hela vägen så han då. Jag tror jag ser det där. Okej, okay, tillbaks gjorde till en söndag gång då. <laughs> det ska det vara tre jävligt avsnitt. Nu går vi tillbaka till det deprimerande. Ja, men där kan det vara trevligt. bra för nu, i alla fall att ha överlevt hela. Ja. Jag tänkte ju alltså jag hade lite dåligt eh, jag hade inte så mycket tid att förbereda det, förbereda det här för att egentligen så skulle någon som inte påtvinga mig så lite saker att prata om. Ja jag glömde helt bort det. Så alltså jag vill in och eh men med den liven så jag fick ju få tag på någonting såna där maja snubbar människor som mm. kunde jag kunde prata med. Ja. Men en majan. Hur beror det? Eller säger du vad det? Alltså det hade, hade jag vetat för dig och jag har varit på var, var tag på såna så hade jag absolut gjort det. De har väl övat sen länge så det de är ute och övar sen länge sånt precis så. Jag googlar det. Ja men då så. Jag googlar fram upptäckte redan på lite mer om det här men sen ett dödt lopp tror jag. Tog ett tog ett tog en näs så där eller bara. Men alltså jag tror inte jag gjorde den googlingen för jag tror det lite mer om du om tar fram när man tar fram sin mobil gå in på kalendern där. Du kan bara bläddra fram med jag tror det jag tror det kommer upp typ typ 2100 4000 jag vet inte 99 tror jag högst det kommer upp eller kanske 100 bästa va. Det är tomt sen då efter fredag. Det är Nej, det är inte det när. <skratt> men min är tom. Kissingen. Inget inbokat efter fredag. <skratt> <skratt> ja, det är det är, det är så. Det där för det är så. Uh, uh, uh. Jag menar det vill inte den premissen man hukor på. Jaha, deras kalender tog slut nu. Nu måste allting ta sig Jag tror bara de, Jag tror det är såhär För de har ja, ju De har ju De har ju inte planerat längre De har ju döda så Skulle du åka Säg sä, sä, sä, du köper en kalender hem till dig mm. Köper du fram till Okej okay, Du skulle aldrig köpa fram ett lager Så du klarar dig Typ såhär 3-4 tusen år Efter du är död Nej Det värsta hade varit Om jag gjorde det Och folk 4-4 tusen år Framåt i tiden Hittade den här kalendern Och bara Shit nu går det I Jens kalendern Ta slut nu Ja men det kanske Det är typ Jag tror det som har hänt Ja För det är ingenting aktivt nu som är så här, för så brukar det alltid vara. Jag tror man sån plötslig grej som alltså kanske en komet. Komet ett jag, jag tror att vi har ganska bra koll på kometer. Där det är uh -huh. de det tror jag också. Men inte något som surprise bara. <laughs> Järvare där i motsanningen har det. <laughs> då kommer då kan det komma någon ingen stans, men alltså, med... kanske på en komet. Eller men över svarta hål. Det kan komma ett svart hål bara. Men då då, då marker vi ingenting. Då Nej. är inte dunk komma vad så där från Järvör liksom. <laughs> fast ja, det tror det är, jag tror vi är klara så här också men det är zombies kanske fast nej. Det kan ju vara början på slutet så att det är någonting som händer som gör så att det är så småningom trots allt. Ja. Men egentligen allting börjar med så vi är på väg mot slutet det hela tiden. Det är hela tiden. Det är när vi vet egentligen från att vi föds. <laughs> <laughs> ja, där vet ni med planeten ni säger ju inte bara vi som vi tre i rummet <laughs> eller det är fler i rummet men efter ett äh, småning kommer ju solen <laughs> och det är stor och bara så här så höra och så är vi döda. Vi lever inte innan sen. Nej, vi kommer inte. Det är nog några miljoner år åt. Men då så då så i väntar blir det blir, blir ni alltså för jag, jag nämnder för någon eh uh, jag jag är inte någon fysiker. Trodde lite. Det, det är inte exakt kaliber jag funge. Det heter inte fysiker. Det är inte, det är inte sådant område att ah, skytsamma. Men uh, för så småningom några hund typ några miljoner år kommer solen bara så här eh uh, sluka jorden uh, och hela allt där i vårt lilla solsystem. Ja. Jag bättre därför att vänta väl. Blir väl ledsen. Det var det. Men ja. Så vem så du kommer inte du är död sen liksom jättelång tid innan. Det blir verkligen grymt med aldrig. Jag, jag jag har en ganska stark tro om att medicinska liksom framsteg kommer att göra så att ja. vi kan reproducera kroppar. Vill vill du verkligen leva i ett par miljoner år till? Ja. Älsk. Då hinner jag med Då kan jag ta Att de ska ha någon lektion Att de ska klona dig på något sätt Vad sa du? Att de ska klona dig på något sätt Ja Alltså jag gör man, väl det Alltså, jag, alltså om, om jag får Helt plötsligt får en sån här extra, Om jag får lite för mycket semester Så blir jag rastlös mm. Om jag har ingenting att göra Typ så Oj jag har en extra dag i veckan Jag har ingenting att göra Det är Då freakar jag ut Tänk om jag hade Typ 3 miljoner år till Jag ska fylla ut med Men man, man kan ju bara kolla på repriser också Ja det måste nog beklagast. Ja. Man kan leva i en repris bara göra samma saker som man gjorde för hundra år sedan igen. De tror ju det som är en annan teknologi såna här nano, så små där äh, i också internet förlåt. Eh, uh, små uh, vet du det. Robotar som man stoppar in i kroppen för att kunna fixa saker typ. Jag tror jag, jag läste någonstans att om man lyckas, om vi lyckas leva 20 år till, mm. så kommer teknologin finnas så att vi skulle leva ett par hundra år till. Och där hon de säger det i är i vi säg vilka vilka kommer få tillgång till det i frågan. Jag vet nu. Vi lägger knappa råd men det eller då kommer det inga andra konkurrenter. Vad sa du? Då är det inga andra konkurrenter. De har ju en priislista ändå. Alla kanske var det. Ja. Det är vinnsatsigtligt. Det jätte det jätte dumt. Eller vi har ju ett problem. Ska vi då få visser reducerade alternativ i alla fall. Ja precis. Det är ett litet problem med att vi ska få plats. Men att spelelaget då kanske vi kan det månen är ju det är det där. där bara. Ja. Men månarna är mindre. Jo. Men alltså vi, om vi skulle om vi hade månarna kunde slänga över lite människor där. Mm. Och så skulle vi det skulle ju in i lite. Ja, 100 år skulle vi köra. Skulle skulle inte du? Skulle ja men det är bra men det ja. Men där från Mars tar det. Ja. Sen har vi ju avvecklat alla i vår system så går man landet. Mars är en stor. Men är de inte på gång att utveckla warp drive i laboratorier? För de vill göra det. Vi kan ju också bosätta oss under vatten oke det kan man bara Ja, alltså så Atlantisk style, det är bra. Det tror jag var. Eller de den där Cloud City som är uh, jo, det tror jag så svävande bara i stan. Ja, ja, ja. Jättehäftigt. Vi kan bara gräva ur jorden och göra den till en stor svetsrost och bara dumpa all jord i rymden kan ju. Ja, det ja. så det är bara är drönare ja. som så lever så i, som lever i ett klimat sånt här. Man gör inte mycket med det. Fast man inte behöver inte där i mitten. Men vi tar just i mitten men jag kan ta några bli det blir jättevarmt nere ja. liksom. Du får bara jättemycket mer yta Det går jättevarmt Du behöver inte gå ända in du kan bara ta... Nej men jag tror att det blir varmt i alla fall ja, Men man får ju stärka Man får ju ha etage liksom... Alltså ju längre ner man aningar. kommer Ju så varm det blir ju Jag tror inte det här är exakt så att det funkar Men du vet när du åker söderut Om du är ner i Sverige Jag <laughs> säger <laughs> inte Men det är bara det någon kilometer ner Ja ah, okej okay. uh. Vilka får bo på ytan då? Ja, det är väl de som, äh, inte, som har Varåst inte. Jag, jag vill inte. Ja, vill du väl att vi gör något tag? Vad som menar alltså om man bor i Sverige eller alltså inte i Sverige så mycket men se om man bor i ett land där vi kan bygga bergsvall gjorde vi gröper ur så får vi vända mer uta. Ja. Ah, ja, det skulle vara så bra. Det ska vara bra. Fast jag vet jag tror vatten grejer men jag tappade. Det ena behöver inte typ så där andra. Så det ska vara så. Det ska det gilla. Jag tror det. Jag lirar fiskar och delfiner och så där sånt. Så det skulle jag, inte, jag skulle i alla fall luta jag skriven för lever och deltagande som vidare. För några år sen så var det ju någon som kom på något smart grej att bara bygga hus eller som stora bubblor ja. ovanpå taken här ja. i Stockholm. Är det är något som man hört någonting mer om det och det blev bara Ehm där stannade men jag tror inte jag har gjort någonting mer aktivt med det dessvärre. Ehm um, Oj vänta här. Ja oh, nej. Men, och otvisat om vi går tillbaka till att nu har vi kommit på ett gäng av olika lösningar och hur vi ska göra i framtiden när vi lever i, när vi alla är som i filmen Thor bara lever det så vi är, ingen dör och och pratar alla pratar koncept och inte men hoppens som är. Och det finns en snubbe som har svagt fasta visserligen förklaring till detta. Nej. Men det finns ju det är så jätteroligt för det finns väldigt många det är, är jätteroligt för det är väl många i Sverige gör inte heller att filmen Thor baserad på serietidning och mytologi. Nej precis. Så här, varför är han svart? säger folk. Alltså var man inte han? Det är hemdals. Exakt. Men där är inte baserat på en det är lite irrum mest för han är sepetet i den ljusguden om jag minns rätt. Ja, ja, det är ganska lustigt. Ja, nej men det säger jag, jag, jag, jag, jag gör det det så här 2012 när varför är han svart? Okej, okay, bra. bra ja, jättevint. Ja, men går kul. Det det är kul men är ju ärligt roligt tycker <laughs> jag. Nej, det är inte kul. Har du hört det? Nej. Vi pratade om det sist. Inte på Disney Island, Bradwood nu för det händer ju. Teppakakor. Det är Bradwood, men Disneygren. Vilken mm. undan. Mm. Det klipps bort typ så här vad som massa motsvarar säkert en hel sekund av uh, någonting i en uh, karaktärs julafton självsett. Eh, uh, ja, om det är två det är två bytar och innan det, det roliga med det. Här, folk stör sig jätteryckligt på det. Här. Det finns grupp på Facebook så det är inte vår jul och så där. Vilken bushet. Disney är inte där Svenska juldag eller för första eh uh, de klipper bort en sekund i sort att bas det måste det kan inte vara mer än det jag då menar. Ja, kanske två sekunder. Från när e tom, yeah. det tomt tomtens julwax då ja. Är ju från det håller på sen så det är sånt som är gammalt. Det är ju ett såkat till och saker som produceras idag. Det är <sklåder> det är ju förklarat det är klart bara. För det som de tar bort det är ju en svart ockra som kommer fram och skrubbar den varan. Det visuella från en vit docka överstott som är väldigt så här duktig och sen kommer en svart ockra som är lite efter. Sen kommer någonstans en del uppenbarskav av ljud då. Ja ja. Så först så här Det är Disney som klipper bort Lite från deras egna film Och det är inte bara i Sverige Det är överallt Och folk typ så här Skiljer på att Åh, jag vill ha invandrar och klagar Det är inte riktigt så det är Det är Disney för sig själva att göra det Så so, by the way Det är ganska etablerat Att Walt Disney var lite av en rasist Jajo, men det är ju så gammalt Det är ju fånigt Jag tycker ändå det är okej Det handlar om typ ett par sekunder Så jag tror inte någon aktivt tänkte på Jag har kollat på det ett par gånger Jag har kollat på det det är så här. Jag tror inte någon aktiv går ens allfa. Nu kommer det snart igen här. Alltså liksom den biten just väntar de på hela jävla ja, men det är ju samma sak som är när Tinting-grejen som var för att ta så att man skulle plocka bort Tintin-albumen från barnavdelningen för att de var rasistiska. Det är klart att de var rasistiska för att de skrevs under en sån period. Ja, jag jag tror inte jag behöver kan... ändra upp till föräldrarna att i såna fall pildra sina barn från dåligt inflytande och sånt. Alltså jag, jag är lite mer i fasorna syns tycker jag lite grann att man det gör man med sina barn att så att de förstår sig i några problem, tycker jag. Det här stonik, jag kan är så jag det kan väl hålla med om lite antar jag, men jag tycker osett vad du tycker där är jätteståna förståning, jag är bra där. Getta fönigrö är stör sig på på sig fågietbro där. Eh, jag menar det blir dog i fan var det typ någon 30-åra barn i Frejas sjuk. Vad? Chikoi Chikoi ban i Frejas blev ute där ju så alltså det menar jag det är inte någon high school grej utan där vi snackar om lok så där där stod det ett barn som blev Ja ja. Jag vet det kan vi kanske så här Peppergaks skytan och Disney-kontroversen och bara så här koncentrerad på det här i stället. Det känns lite viktigare än typ tre sekunder över en grej som ingen... Jag vet att folk bryr sig om det där, men det är, är tillför inget handlingar direkt. Som by the way, by, by the way, varje år är det Disney, Kaliancas, whatever, jag kollade på det längre, men varje år är det i slutet en ny grej för när de ska pimpa eller hajpa sin nya film. Så det är aldrig samma. Det är inte så att det här har varit orörd sedan de började. Det är alltid en ny grej. Ja, tyvärr på att någon kommer sakna just den här de här karikatyrerna som är rasistiska då men ja dåra men det det är fånit att hålla på och Tja. ja det chefsa om då sen också att censurera sånt som har funnits så länge det är ju också en produkt av sin historia liksom. Ja, speciellt med tanke på att om saker går som det ska kommer ingen få se det i alla fall för gjort när det gått under då. Det är sant. Eh, uh, trots det då. Uh, eh, uh, ja, jag hoppas att ja, vi ska kanske det var lite om hur vi skulle göra i fall vi löser till problemet med hur hur vi fixar det här sen om vi klarar oss efter fredag. Ja, men säger fredag är sista dagen. Vad skulle hur hur vill ni spendera i sista dagen? Ja. Um... Det var knivväfsen. Ehm Ja. Eller så ordnas på skickas. Ja men det är freda, den kommer ut då så det är bara ah. jula mm, så inte freda kommer ut så jag tror att det är en väldigt bra det tar inte mer än en timme. Nej. Det ser på 24 gånger. <laughs> <laughs> jag tror att det är, så här eh min Anna Miller daughter Carl Philkinden. Mm. Eh Sorry, jag fattar inte vad det är. Och han sa han det några avsnitt av Rick Investigation diskuterar eh läs uttryck som det levar idag sen det går den sista. Ja så det är jätteroligt det för killar grundar omnissella dagen han kommer dö. <laughs> ja men det är väl typ så jag skulle ja, Det är det är jämfört med Simpsons när Homer så här, läser ju någon så blir baseball manager bok. Ja mm. det här så här lebbar ju de som nu sista så han bara sätter sig i parkeringen på kyrkan och storgråter. <laughs> <laughs> Hur tror du att det är? Det behöver mera inget man gör för några konsekvenser då, så då kan man verkligen göra vad man vill. Mm. Man kan säga obagliga sanningar till folk och man kan eh bli full på testa måndag Testa alla möjliga droger som man inte borde testa man... Ja fast jag vet inte Jag, jag, jag tror mer jag... jag vet inte vad jag skulle göra Det finns någon speciell grej som jag inte vågar göra annars <hör> Jag vet inte Men jag kan tänka mig att, att många skulle reagera så i alla fall Att man skulle okay, Äta riktigt dålig mat ja. Kanske ja. Jag tror snarare jag skulle bara säga Skita i och städa ja. <hör> Wow det lever farligt det från de smutsiga kläder. Så jag sätter du, du skjuter istället de smutsiga kläder. Duschar också den sista dagen. Det är som fall en tisdag frostackare. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag måste bara vara lite, han är inte här. Jag skulle beställa den fetaste pizzan tror jag på kvarterspetsen. We going to well where is I said if you all things to say jag tänkte så här, det jag tänkte är så här lite lekte med tanken. Nej men jag köper en massa varor, jag glider iväg till Westborough bara ha Nej, jag är hela den här mm. kyrkan. Mm. Men det är bara att jag köper en tonig, en ondigt i pizza, man. Var du på vägen? Ja, jag vet inte. Skulle... Gissingvis skulle jag förmodligen vara här. Ja, jag vet inte. På fredags ska jag faktiskt på en end-of-the-world-fest. Mm. Uh, ute i Sundbyberg. Jag hoppas att jag inte gjorde en grund av det. Jag var väldigt öffrig att spendera min sista tid på jorden i Sundbyberg. Sundbyberg är det jävla stället. Jag vet inte vad det är bättre än hans ansikt Eller jag så. vet man inte är mycket, här är Jag skulle köpa en det är, Jag vet en grej jag skulle göra Jag skulle köpa en gigantisk familjepizza Som består av väldigt mycket ost och kött Och jag älskar ost och kött Hon var väldigt glad Hon gillar men det är okej okay. Jag behöver inte ställa upp det att... han, näml... han är en sån här hund som När han får något ja, sånt blir jag jättebett För han tenderar mig att gilla efter då... Men om man inte löser sig om uh, jag Om jag fick reda på om jag visste om att det skulle hända nu på fredag där mot tror jag jag skulle skita i ett gäng julklappar som jag inte orkar köpa. Ja, det skulle vara sjukt. Mm. Ja. Just det, julklappar jag tänkte jag, jag har väl inte köpt en ändå. Ligger nere nu. Ska köpa imorgon. Ja, jag jag får ju väl lön kanske efter julens efter honom. Så där. Så som, kan men kan, som, du kan du bli, så så det bli jovis vitt när bara några dagar sen ångrar det. <laughs> så så, så kan man jag... göra för sött och sånt. Men jag undrar. Jag, jag, jag tänker så här, jag tänker jag vet att det är gratis att hämta. Väldigt gratis. Det är väldigt glatt att hämta. Men jag tänker så här, jag kan jag tänkte jag, jag hade väldigt tråkigt natten. Det kunde sova. så att så att börja snyckig upp att säga en så julkort. Oj. Stoppa kasta. Ja. Men det man kan göra. Det är att lägga upp det någonstans. Vad kan tanken är det? Skriva ut det. Det tanken på den. Borde man skriva? Ja, det är som anslag. Ge bort en julklapp. <laughs> Perfekt. Det har man inte gillat. Nej, här, nu när det är sakta kommer säkert, här, det säkert att det, det, det, det, det här är fulla idé. Jag kommer få att vasa julklapp. Jag gillar <laughs> sjuk. Det var rätt, alltså, ja. Det, det är även trevdigt, jag tycker jag. Alltså, The Gift of Laughter. Alla mår bra av att skratta. Det här har man bara därför. Ja, jag vet inte. Jag tror att det är... Excuse me friends. Det blir bättre för alla om det kostar att lägga ner det här. Skulle vända bättre ja. för det har varit aktiv. Gör ett val av att jag ska köpa quickest. Då börjar ta betalt bara för Alltså man, man ska alltså hur många nedladdningar har vi? Det vet inte. I alla ja, fall så man kan se på Facebook hur folk reagerar nu. Men ordas stänger jag inte själva. Man får se ju det är tre olika kurvor då. Den ena är hur mycket folk gör i gruppen. Och den andra hur många som varit aktivt diskuterar. Ja, det den vill ju köra, cat. Så det är några sån likt aktiv ja, ja. nämnare oss ibland. Det är trevligt. Swan lyssnar inte på dig. <laughs> jag tror Oscar är racist och han gör det klart <laughs> tal fel och jag vet ni. Jag, <laughs> jag tror det jag kände på dig. <laughs> ja, men det är så att du har ju inte du har inga har inte för det det är död bara jag bättre. Ja. Det är läskigt. Du är min källa till all kunskap om världen, Erik. Det är sjukt att ja i mina ögon och öron. Ja. Ja jättebra för jag hörde och såg <laughs> <laughs> men... <laughs> det. Men inte tar en pose. Och så har man det. Men Nej, spelande är bättre, spelande är förlåt på sig. Nej. För det är bra. Var... Det var guld. Ja. Jag <laughs> bara sade här... att vi kan inte vi, vi kan inte vinna en Oscar för det här, men om, vi, om det händer om, om det fanns en kategori Oscarsgalan podcast på främmande språk. Så ska det väl skala kanske. Vad ska ska de göra i stället? Det är väldigt roligt. <laughs> vad roligt det skulle vara i fall det vi okay, vinner. Jag vet inte om det finns någon förnyelse händer, men i och med att han blir ständ vad hon är. Höst. Det vore fantastiskt om det blev så. Vilken relevans. Ja, kan han tacka nej bara för att. Ja, sa han du kunde bara på kan bara. Nej. Ni, ni, ni, ni, ni hade er chans. Ni dödade Radio Oscar. Ehm <laughs> um, Jag inte var det måste vart du varit lite, men nu är vi är här igen. Mm. Alla hör det? Ja, nu då. Det. det känns skiptrar det här. En enda som kanske påverkar lyssnaren lite, vill ju bara påpeka att i fall det känns så att det är lite mer upplyftande just nu, är det förmodligen för att datorn står lite högre upp. Nej, det ska inte ha någonting med det att göra. Jag tror du det? Nej. Jag tror det i alla fall det är trevligare stämning bara. Ja, ingen stämningshöjare direkt, det är la datorn på en en läskpack. <laughs> det är inte så kul det är bara läskener. Mer roligare. Tror det hjälper hur säger så här? Nej <gården> det var <laughs> uh, <skratt> uh, jag ska nu va. Eh eh jag pratar lite bara kort om menar att mina kära vänner som vi nämnde lite i igår då alltså med de där underbara Westborough Baptist Church Westborough. Ja. Eh det det vet vi grejer. Berätta. Ja men det är uh, men de där den en eh kyrkegrupp så som uh, vad ska vi säga om dem dem Det är såna sjuka jeller mycket står dömmes till ut för begravningen någon grej har dött eller vad eller så familjen inte De de som äger fem sidorna eller det tror jag säger sig själv du förstår vad det är för människor när de äger hemsidan godheidsfags.org borde de inte vara gladare när han dött då Men de gillar de tycker det är jobbet jag vet inte vad det var grejer nej men det var de fester och det handlar väl liksom om det här med att de inte ska få uppvisat det vet att ta hand om att han dör så där Ja ja Eh uh, i i söndags läste jag att uh, där berätta för dig sådär men i söndags läste jag att de tänkte demonstrera utanför begravningarna till barnen som dog i Fredsberga vid skolgjutningen. Ja, mm. det gick det bara helt sjukt. Var, varför det? Eh Var, uh, för de säger att allt som ändrar eh uh, tipsa 911 till gett bra för det gud satte straffa. Mm. Folk eh uh, mm. samma sak som allna tycker att stå för eh uh, brevigren eller allt det är bara för gud satte straffat. Vi är Vad äckligt. So that's how they are. Men de här härliga människorna Anomdemis gjorde fan någonting fantastiskt. De hackade deras data. Anomdemis sa en äh, vet vi grejer. Ja, bra. Förlåt it, jag, jag vet inte. Fortsätt. Ja. De hackade deras databas och laddade upp alla deras personer dyfter hela hela kyrkan. Det är fördärbart. Ut på nätet så det finns alla alla som har tillgång till alla deras telefonnummer, alltså hemnummer, mobilnummer, mail, allting. Så att de menog nerring då folk som hatar dem. Det tycker jag är fantastiskt Ja de vill förtjäna till sådana Ja jävla heller då <laughs> Så nu ja. kan inte de använda telefonen Jag tror inte de kan använda det längre om, om du, du har Ja say... mm. ah, jag skulle i sin vis Säg Det är ett par tusen människor som försöker ringa dig Under loppet av en timme Tror du att din telefon kommer funka bra då mm. Min får panik när jag är på konserv Och andra ringer andra <laughs> Så jag förstår inte hur det är mm. Bra tycker jag mm. Om det låter en annan grej, jag tänker påpeka lite fort. Ifall det låter annorlunda idag, eller för att jag har inte min vanliga keps på mig. Jag har en helt annan hatt. Den är fabulös. Pappa ska ha brand new hat. Mm -hmm. Som i och för sig är gammal. Mm -hmm. Mm -hmm. Den är väl gammal? Den är gammal. Den är gammal. Den är fin. Den är fin, jag fick för mig att använda det då. Hittade i spegeln med kepsen och kände, nej, inte idag. Och nu är vi här. Today. Åh. Oh. Japp. Yep. Äh... Uh. Jag vill börja på. på upp, ja, det kanske jag ska ta i slutet och ta det nu, filmsonggren. Nej, men det borde borde saker börjar ändå. Ja. Nej, <laughs> uh, vi har vi har ju vi testar två olika teamsamps. Eh, uh, innan vi, kningar jag hittade rätt. Eller rätt sagt, jag visste väl vill ha. Jag jag, men jag fick ingen mejl kontakt med henne i grund, men det kan jag fråga. Ja, uh, så första par veckor var lite elektro hybrid. Mm. Så shit där då kan jag anglat lite för lätt det förannlägget nästan borderline performance som jag syndigt tycker men då typ har talat. Ehm men nu har jag den fått klar dagen eller ja vi för några veckor sen så förra veckan så hade premiären för Bonnie's din song och det är en låt som heter Aim Hold the Fire of Abandoned Man Machine Industry jätteroligt. Den finns på Spotify och iTunes och or... big ups Spotify och or... i ofi låt heter då. Så det är det då. Så det är helt utan så tack sen var för det. Jag kommer säkert ner då igen. Jag funderade till och med om slutade över det här avsnittet. Det är sportigt och ordligt. Mm. Här slutade där och ser om jag ska bara låta hellre den gå så då köra va? Låter det bra för jag har inte hört den. Det är hårdare gitarr det blev det så. Jättebra grej. Han lyfter. Han är väl en väldigt trevlig kille det. Han har skägg och hela kött så. Jag tror där fick med på. Uh, ja, vad händer om han av Oskar ska i Irakos förresten? Får det är inget farligt alltså det är inte farligt för varje gång jag vet när de var med. Det vill säga jag, bad, um, jag var Jag snackar lite löst med dig, kommers med vara med. Ja, men jag hung i skägg. Det är bara namn, no, det bara det var så här passade, men det här skulle heter söndag sen från början. Det just, ja. Men det hade varit som alla söndagar i hösten. Nej, det, det blir aldrig, det men det är, det, är, ja. det är andra dagar, det finns sjudagar och väl i alla fall. Sjudagar i veckan. Jag bara flytte det ett dygn alltså. Liksom. Mm. Ja, det är måndag då. Ja. Det är det. Just det. Det blir ju på måndagen. Det är bra. Var den ja. största ändå. Men då rodet ja, för det smuts roligt ändå om vi ska köra en torsdag så funkar inte det. Ja just det. Det ser. Det måndag det gick ju en kvart då, någonstans där. Men ingen ingen vill ha en kvart bara. Det är det, är, det är lite där man inte en podcast för, för man har eh, en EP som med liksom hemlig som aldrig riktigt kommit ut. Ja nu är det en riktig podcast i och med det. Ja. Jag får ner en kan... lost episod. Jag får ner man kan ta man det. Jag har glömt att veta allt om oss. Det tror jag blir om man ska ta den kvarten. Eller vad det var lite mer än kvart och 25 minuter ja. men ta det. Bara klippa sönder den helt ur kontext så det blir mm. jätteronsciga saker. Mm. Lägga upp den som typ så här. Ja, bara fint det. Ja fint. Det så var ett väldigt bra jobb men mm. jag ska vara kanske vad ska jag? Ja. Men det sparar vi på. Tillgör. lite sen. Ja, så köper den karamellen. Jaha, jaha. Så är framtjagande så här fishermen's friend som jag var tvungen att När man har en så här karamell eller halvtablett så brukar jag försöka suga så länge som möjligt bara för att få ut mesta över det. Ja, det är ungefär så. Men det, det kommer till en gräns där man måste man måste bita sen. Jag tar aldrig av det jag tuggar alltid och sen ångrar jag mig jättemycket. Ja. Men det är samma sak. Jag minns i gymnasiet en gång så fick jag en chokladkalender i julklapp av en kompis. Och så sa hon så här: "Det här får du, det här måste du spara på. Du får äta en varje dag." Men kom jag hem så åt jag upp allting och så smånade jag. Så <laughs> det här med jätteskyldig tycker jag. Det är urtamma saker för det är också där. Jag tror inte julelden, alltså Nej, nej, jag jag har en sån hemma där, men jag glömmer jag glömmer alltid av att, alltså efter den matpyramiden för, för jag är ju aldrig sugen på saker på morgonen alltså. När jag vaknar så vill jag borsta tänderna. Och egentligen vet jag om jag skulle väldigt gärna gå lägga mig igen bara, men det gör jag inte jag alltså. Men for in a day from over there. Så I mean to the concept of really weird. Men hur vem fan orkar? Vad fan skulle hålla sig i det så här? Vänta en för jag är ju i USA ändå. Det skulle aldrig gå hem där. Det finns det de finns godis bakom en liten papplucka då det var det att det kallar du jag men så är det <laughs> Det är kanske typiskt för protestantiska länder att man ska liksom hålla på sig och liksom nä va ja. se schackspräcka sig lite ja vara mattfull. Men jag blir så här men Det är ju stort jag, i Tyskland också. När jag har haft så julkalendrar så, så är det så här jag känner mig jätteduktig när jag bara tar en i taget. Men sen om jag klummar en dag så så blir det bara att jag du känner jag mig jätte jätteduktig. Så det blir det som en belöning och sen fortsätter jag spara tills liksom och då äter jag allting. Ja, men jag hamnar vid 15 då har jag åt mig en om dagen. Och sen eh, 16:e glömmer jag, 17:e och jag glömmer igen. Och så den natten då just det nu ska det. Men nu kan jag likena spara för att nu har jag hopp. Ja, och så tar jag allting. Ja, så du kör har du en sån i år? Nej, fan. Ja. För jag tänkte ju säga för du har haft det Men det julfirandet gör jag. Det Nej men så klar klar kan man. Det var allt så här. Allt som man ju mamma och pappa försöker trycka på mig med sätter på julmusik. Ja, ah, nu ska vi gå ner och köpa julgran och det i och med att min syrör som är liksom den som håller i alla traditionerna för han på runt jul och bosk och allt ska vara så här, ja ah, men nu kör vi det här grejen. Hon som liksom, får med hela familjen men hon är hon bortrest. Ja. Ah. Så det blir bara så här. Nä. Allting det nu tillsammans. Ja, för, den, för är det är inte ifall du har haft en julkalendera och lyckats hålla dig, så är det tipset att äta alla på fröda. Ja, exakt. Förresten, du har ingen chans efter det kanske. Nej. <här> eller så känner du jättedålig tjugo andra bara. Är det skönt att slippa fyra jul, eller är det tråkigt? Det känns rätt skönt. Uh, jul var en stor grej när jag var ihop med mitt ex för att hon fyllde år dagen efter. Uh, så blev det en herrjösses grej. Och nu när vi tar ihop längre så blir det bara så här, uh, skönt att slippa hela grejen. Mm, ja. Där man delar inte så. Det är lite så det är, är väldigt många tror som är man lite äldre eller eller kanske okay, nogelunda vuxna singlar tror att han bryr sig lika mycket det, så att, så. Nej, men just om att skjuta liksom. Det är mest att det avsaknaden av barnen i våran släkt också. Du gamla van. Va? Nej, för för mig. Allt är ändå bra. Ja, så är det. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Inga <laughs> <min. laughs> ah, fara. <laughs> Uh, nej men avsaknaden av småbarn ja. Gör att julen Blir bara mm. Mm. Jag vill bara referera till en grej du sa i lördags mm -hmm. Som kommer att få det att låta väldigt creepy För du sa att du känner dig oh. mindre sexuell på vintern Ja Men det är men också har... avsaknaden av barn Nej ja. <laughs> <laughs> Tack <laughs> nu, nu blev jag Oscar helt ja, plötsligt Men Nej men... <laughs> <gör> ja, det jag var axlarna alltså. Jag jag tycker jag liksom jag har varit liket på er. det har varit på i båda så jag tycker nu så mitt fall. Eh men han men eh tror det är <gör> en <sånt> uh... ja, uh... kilan som gör det. Jag, jag fryser liksom. Och det tycker jag vill ligga mer. Okej. Okay. Är det kallt? Nej då. Det är ju lite och bli varm då. Eller <laughs> är ju varm. Eller man när resorna är det 40 miljarder grader hon på dösen. Nej, jag vet inte. Det, det är att jag det är helt varm är värsta som finns. Jag klär mig alltid lager på lager liksom när jag när det är kallt. Så då är det bara att jag har en distans. Det, jag förstår, okej. Det är bara jobbit att klä oss egentligen. Så tänker spara. Ja, grej. Så på vilket säsong är du mest liggs i urikenboll? Ja, hösten kanske. Jag gillar hösten överhuvudtaget. Jag känner mig pigg då. Och... Ja, jag med. Tidig höst och... alltså där typ så här mellan perioden mellan augusti och eller sen sommar i tidig ja, perfekt. Ja, sen sommar och tidig höst innan det blir så kallt och grått och regnigt när det fortfarande är lite lite sommar kvar men ändå lite kyligt. Det är min favorittid på året. Ja, ja, min också. Utan det möjligtvis när det fortfarande är lite varmare fast inte för varmt. Det är det som än. en nystart på något sätt. Jag ja. vet ja. nog det hänger uppe i terminer ja, alltid men... börjar på hösten. Aha, mm. Okej. Ja, jag har inte pluggat så mycket. För mig är det våren. Nej, där är det alltid jag... på våren. Vet du? Jag har tid i vår tycker jag liksom. Men uh, har du någon så allergi? Ja, ah. det, det jag tror jag att det är det som ligger i. Jag jag är pollenläker ah. från hela. Fast inte mycket. Ja, det är okej okay nu i och för sig, men det var värre ja, för några år sedan. Just med pollenallergi det är att eller allergier överhuvudtaget att när man är innan allerg allergisk period mm. så blir man äh, jättemottaglig för olika korsreaktioner. Så man ens kropp tror att att saker och ting är det som man är allergisk mot. Jag var allergisk med allting. Okej okay. så ja, när jag var i, i Ryssland i våras så var det en en jättepollenbomb eh, verkligen. Kommit mm. ihåg om det var tror jag, det var i, i början på maj och jag var jätteläger skadad tiden och så skulle jag äta en jordgubbe visst genom efterrätt och jag fick värsta där så där reaktion. Min kropp trodde att det var björkpollen antar jag. Mm. Ja, det har aldrig hänt mig tidigare men men just när man är svag och eller om man sjukar i samma sak. Mm. Annat läge så Ja, men det var ju så alltså jag minns när jag var när jag var typ så 20. Bara på en fest där på åren. Jag satte i mig typ såhär tio tjata jägar och typ sju öl. Och sen min kropp trodde då pollen så jag spydde upp allting. Har har har har, vad roligt. Ja, det kanske ja. inte var roligt ja, okay. att ha sagt hela mitt liv, men okej. Fick mer skrattar, det är... Ja, det är bra, det är bra. Ja, fan, det, det är ändå... Jag tror ändå det här kommer att vara... Jag provar på ingenting eller jag provar det här det vi gör nu mm. för jag märker det är väldigt lätt att se när när jag klipper det här när Oskar pratar. Ja. Okay. Så man ser liksom att det säger ljudvågen blir så här jättesajerhet. Men ja, han hörs mycket alltså. Han har aldrig sett han kör det ja, hörs han, han. Han gör ofta den här grejen att han lägger upp armbågen på bordet också, och så så, så han, riktar han, han hela kan... rösten mot mitten så här nära och för annars har jag han ganska dov och hes röst som jag ungefär. Mm. Det är ganska ganska lika egentligen i i, i, i röst tror jag. Det är väl så jag. Om ja. han han kommer på någonting bra att säga då då sträcker han på sig och har en liksom ja Regen han, mamma. Han, alltså jag jag har haft jätte, jag har haft jätteroligt senaste veckan åt där i EUV Vadendo när snarare pratade om någonting. Oskar försöker cykla ha något höjrösten. Ja. Han säger han, han, han har inte grejligt utan han höll på att och han okej okay, så en reseboss i bara. Ja. Ja, han hade väl Hammarström ha i förgågen. Ja ja ja, Hammar han gjorde bara från sig. Ja. Eh. Jag tror han hade kill också. Jag tror jag. Han ja. skriver uppsatser då. Han ska ändå komma tillby idag, har idag till med, tror jag. Mm. Men det går flyg upp. Det går det går alltid fler tåg. Ja. Eller ja, vi vet ju inte. Om Nej. någon hör det här så har gott fler tåg vi. Så finns det fler tåg i ja. Boh. <laughs> om inte någon hör det här, tågen fortsätter. Ja, om ni hör det här. Om ja, det var i Stockholm förstå, så att oh. så där. Där har funget det så vi så det finns det typ så här yearly are. There is a very brief period it is type någon gång runt vårkanten där. Mm. Ja, allt funkar i typ en vecka. Ja. Och sen blir det för varmt, så spåren ja. liksom, blir varma och böjer sig. Ja, och sen är det ju... Vinktern är ju... Höst, Läven, ja, men i höst också, där är det löven. Löv, löv. Ja, det är alltid något... <skratt> Jättebra. Ja, det är alltid något jävligt. Jag förstår inte vem som hoppar också. Det är inte... Och... Ja. <laughs> det är inte jag förstår. För någon påbekar, ja men här tågen är ju byggda i typ... Jag vet ni i landet va men Tyskland. Jag är säker. Det är ganska säkert. Jag får för mig det var lite mer varmare där. Nothing and non gjort till något varmt land som har någonting det var tog jag. Och jag tänkte säga. Okej, okay, drivstål var var för mitt i Frankrike på vintern då. Ja. Men vart de är byggda i <laughs> ett land utan årstider? För det finns inte för kallt aldrig, det för kallt aldrig. Nej. Är det landet där kanske? Men det måste vara ett land bara så eller då borde det för att existera ett allt bara väldigt så här ingenting allt bara väldigt så här ja ah, ja väldigt lågt. För annars det så låter mot... det ju då alltså jag nej men fast det är inte alls men det vi har ju där det blir det, det senaste <laughs> åren har det kissat varmt dagstäm kallt när det var när det var kallt, kallt, kallt och vart kallt och vart. Jag undrar om jag ska prova det då då tider hör någonting alltså, nu fortsätter jag bara bara här för att så, på, på någonting bra att säga på engelska. Nej men jag undrar om i minst vi har så här, årstider och så där om det har någonting med vårat sätt att vara liksom att ska vara att laga mig bäst och så där, kanske ja, nej det är vansköd nu. Ja kanske, jag vet inte, kanske stämmer <laughs> jag vet inte. Där står ju alltså ja vet inte, det är ju, um, ja nu är det snöfall så mycket vet liksom. Det ber det på vägas, det på vägas överallt. Polveriet <laughs> så du du där slipper påtryckningar från det Facebook mm. Yeah. Mm. eller någonting så där. Men det går det, det snabbare har det 40 miljoner så vad det snår. Ja, det ser ut att det snår. Ja, men jag behöver inte höra en 40 olika skällor. Det var tittade till det fönstret. Det det är det är väl för liksom. Efter det så vet jag. Mm. Det behöver inte förde från andra människor. Åh. Ja, hur ska lösa, hur ska man lösa ett sånt liksom? Hur ska man lösa det? Ja. Är det är det säkra. Här... Ja. <laughs> Vi tar det då. Nej, <laughs> jag, det finns <laughs> ju länder som <laughs> vädret påverkar vädret också. Jag vet att i Ryssland så gör man det. Det var, var viktigt i högtider om det ska vara någon stor parad som segerdagen 9 maj till exempel. Om det då regnar över Moskva då bombar man målen med någon kemisk substans så att de sprider ut sig mot förorten då. Så det är alltid så skönt i juni och maj. Jag tänker mig att det är samma i Kina och i Neoljaj. Vad coolt. Eller mm. det har man gjort ganska länge tror jag. Det är, jag, bara, tror, jag, alltså, jag, jag vet att det går. Varför gör vi sånt här här då? För att det blir så här... Men det är ju väldigt dyrt de... så nu är det säkert farligt också. Kan jag tänka mig för miljön? Ja, de verkar inte vara så jävla peter med det här just nu. <här> <att jag> <här> Men alltså, ja. Med rimlig vis. Alltså, som sagt, fredag. Så... Det är en fredag. Och då... Eh... Men har vi fredagen på oss? Eller är det torsdag? Nej, det är inte det jag vet. Jag hoppas att vi har fredagen på oss. För jag kommer ju så att vi har fredagen på oss. För jag kommer ju så att vi har fredagen på oss på själva sitter ändå. Ja. Och jag ska på fest på fredag ikväll. Det går dödundrivet av. Mm, det vet inte. jag. Det vet jag. Det är ganska kul ändå att det måste finnas det måste finnas någon som tar beslut om att man ska förändra vädret. Så han har i princip möjlighet att beställa väder då. Han kan beställa sol igen när han vill egentligen. Apropå vad får vara nu? Nej, jag jag bara tänkte jag, jag liksom vad kvar i mitt gamla. <laughs> Men det gjorde. Är... Jag jag minns henne så där. Hon så det vill jag prata om en enda där för jag driver väldigt mycket med om där. Säger att man pratar om fan vad gör man då pratar om Bruce Springsteen. Så pratar de lite fort om att prata lite. Bygger vidare pratar om fan vet jag senaste bandfilmen. Mm. Och sen säger hon så här: "Hur kunde hon totalt ignorerat allt det här sags det senaste 3 minuter det var högst 5 sekunder." Nu vet jag vet jag överdriver lite nu för innan hon gör så här typ så här 5 minuter igår. Och sen ovanför sidan och sen lägger hon in någonting som kanske är relevant till det vi snackar om förut fast inte alls någonting vi nu pratar om nu. Det var inget jag loss gjorde bara hur det påverkade. Ja. Det kan ju vara Batman ignorant eller att man är hyperaktig och inte vågar avbryta så väntar man på en paus i samtalet så kommer det 5 minuter för sent och då brukar jag bara skita det. Slänga in det. Mm. Då brukar jag bara skita det för mörkheten så att säga bra att säga att vi skulle nå någonting hoppas inte händer nu men om vi ska prata om bilar är det precis. Ja. Och sen pratar jag så här Jag sade det som ett exempel då. Så det var någon grej, vi ville se en bil och sen 10 minuter senare vi pratade om fan vet jag. Politiska situationen i Uganda. Ja, du... jag tänkte Uganda när innan du sa det ja, förut. Alla alltså. tänker på Uganda. Men 10 <laughs> minuter senare när vi pratade om så här diktatorer di diktatorer allt möjligt liksom, Uganda, häbr säger Patrik, min, min min mamma har en ganska skev bil. Alltså det det är ju värst att ah. Och då tycker jag bara så skitliga kommentarer då för det är så att då får jag bara säga ah. Man man man, man inte speciellt. Jag förstår grejen man ska man vill inte avbryta. Man märker ännu mindre artig fördomar så här okej okay, du undrar ni snabb piss vi har sagt i 10 minuter. Jag vet bland så är bara svårt att komma på någonting roligt att prata om. Det är dumt att jag är med i en podcast kanske men eh så då kom jag kom ju på det mycket senare efter och så skiter jag ju säger det som för det är inte relevant. Ja. Men sen så, så går man och tänker på erfarenhet, jag skulle ha sagt det då eller om man hade kommit på en bra comeback liksom ja, ja. säger 20 minuter efter. Vad vad ska jag göra med den? Jag kommer aldrig få mig att försöka provoceras så att samma situation uppstår igen. Aha, okay, kanske. Ja, kanske. Alltså men jag jag kommer aldrig på mig när comeback ganska långt efter. <laughs> men då vi då har snacka, du... ja. det liksom några dagar för sådär. Är det sant som man lägger upp på Facebook då så här, av ah, fan, jag skulle ha ja, eller hitta på hitta på en man kan bara ljuga i. Jag, ska... jag sa så här. Alltså ibland, alltså det är framförallt brukar säga, så jag säga jag, jag, jag, jag har nästan alltid haft användning för det Oftast, väldigt ofta kommer jag på Någon väldigt bra förelämpning Eller väldigt bra, någonting taskigt att säga till någon Jag vill bara ha en tillfälle att säga det till någon Och sen har jag en bekant från Island Som jobbar åt mig för att jag tänker inte nämna hans namn Men han säger, skriver alltså Jävla kort med saker på Facebook Alltså det finns alltså, Jesus Christ, jag förvånar att han får ha Facebook mm. Så jag, det är bara att vänta någon dag Han skriver alltid någonting jag kan kommentera på Så det är skönt, det är det som jag pratar om mm. Ja jag innan. Ja, det, det är bra. Det är <skratt> ja, okej. Okay. Jag känner mig. Det är samma sak i Harry Potter-världen är jättebra. De de som inte känner till Voldemort är jättelyckliga för de här känner till honom. Ja, du måste säga om man inte man vet om Voldemort där som är bra för de har inte ja. inte, om man tråkar ut från den. Vet när man har likgilla som Voldemort i och för sig. Ja, har du har du läst böckerna? Har du läst böckerna? Okay, ja, <skratt> jag har faktiskt läst jag läste fram till femte boken sen läste jag första halvan av femte boken okay, två, jul, två gånger. Då? men andra halvan är jag aldrig häst. Men det är för att det var vad det var, det, var det, i, i nånting, vad det nånting göra med din mögelgrej. Du sa du ville läsa det. Och du skulle slippa ner alltid än och så. <laughs> I, I Word dokument får inte så här, sista albumet skrev det stå heter Parker ligger i <med> arenan. <laughs> så var det. Ja. Men det är Oscar som gör den. Ja. Hans namn betyder det han lägger bara igen. Han sa ju det, han berättade det här om, om veckan i, i Schenkast jag lyssnat på allt tror jag allt han säger. Men gör det. Uh, uh, men, uh, alltså, jag har hört svagt min namn det men ja. Jag säger att Nej, så jag vet inte hur det slutar och jag har faktiskt lyckats klara mig ifrån att få den spoilad också. Oj. Så jag har ingen aning och jag vill inte veta. Alla dör för en vacker dag så Alla dör. Så dör de va. <laughs> vacker dag så dör <laughs> de. När kanske? Ja, bra. Det var ju då så dör de alla. Alltså det är väl det ärligt är det var eller inte var så eh tre pers vi menar vi vi är väl fyra egentligen men det är tre persar. Det funkar fint tycker jag. Eh uh, jag var jag jag får säga om jag gjorde det. Här, det var när det var andra gången du var inte med då för du var i väg och det kanske var i Sverige. Nej då är jämpt lång. Ja, jag var nog jämpten då kanske. Ja, jag minns det. Det funkar jag tror ändå det har kommit till mindre röster nu brukar vara speciellt förra gången det var sista kvällen när var... ja, jag blev helt. Det är många var ju där. Alltså det var vi tre. Oscar, det är nog en 6-match så. Jesus Christ. Jag fick, men jag mentalt köttar när jag jag satt mest och bara Men jag tycker ändå att prova. Om man borde för att det var för många förra gången kanske. Så tycker jag ändå att vi har blivit bättre på att där vi där vi absolut inte var så röriga och, och inte rasistiska. <laughs> rasistiska det blev ju varje gång. Passar inte lika mycket nu, men då var det bra då. Ja, jag tänker Nej, det ser Malmöbra. Vi måste vi har en eh <skratt> äh, <skratt> äh, <skratt> Oskar Gustafsson. Chef <skratt> för att vi har någon person som vi kan skilla allt. Ja, <skratt> skit på. Han gör det själv också så det. Är... Ja. Men men det kommer bli lite weird för vi kommer köra tre tre formatet sen när det är i Ryssland. Nej, men om jag kommer dit så säger inte såna skit och så nu säger världens bästa. Men det är världens problem ja. du, med med. Det löser jag. Jag hoppas. Det. I värsta fall så har du häst i fram och går i måndag. Ja. Ja, ja ja, det menar inte att åtta kan man inte påverka alltså. Nej. Ja, alla en bak i dörrarna då alla. Små i läget sen dörarna. <laughs> det finns. Jag tror att um... eh det är det sen det sen som det det blir bättre på det här ja. Kan jag väl. Ja. Först är jag en kabel. Jag tror jag vet inte. Jag har ingen kabel hur mycket som lyssnar riktigt egentligen. Eh uh, folk bara gör det. Ja. Men jag, Ja ja, jag jag tror det går rätt hål. Ja. Hoppentvis vi gör en exklusivna förra veckan också. För att det är ju det lite tävlingen då förra veckan. Asså, ja, typ barmisvits. För jag det behöver ni en reklam för det här för jag tror att när det här sen så har det där klubben varit för några veckor sen. Mm. Ja, ska... När är det sista? Är det på onsdag? Jag åkte precis på onsdag. Där ska man dricka. Ja. Det är ju bums. Det är ju genialt. Jag har blivit alber beatboxer. Okej, okay, nu är menar jag vi gör reklam för det för att uh, det är det enda varvt jag lagat men jag kommer tävla ut en vinyl. Eh uh, och för att kunna vinna den måste man svara på vad Oscar är rädd för. Alltså det det får man reda på i säsongen. I säsong i avsnitt 3 som vi spelar in. Ah. Minns du vem det var? Minns du vem det är han är rädd för? Där skjuts sammanbränns det knappt så det vill ni höra är är väldigt ehm Spellingerod? Nej. Kan du säga nu om det senast efteråt? För nu vill jag veta. Jag minns inte själv. Vi har det uppslutet. <laughs> alltså när vi för folk skulle mejla mig med svaret, ja, men jag ser svaret, det som är ett svar, då minns jag, då vet jag väl det. Vad det kändes i då? Alltså, alltså ringel, alltså det var någon, det var ingen riktig människa. Det spindlar. Det, nej nej, det, det var ingen så det är ingen som existerar på riktigt. Jesus. Det var ju jag som var rädd för långben, om det var det du tänkte. Jag vet inte, nej, nej, nej. Han var rädd för någon, uh, någon mummin varje den? Nej, ah, morran. Där oh, är det graf, där är det graf. Hon är ju snäll igen. Yeah, jag känner mig någon kändis. Mummin morran på spybar. Nej, men. Uh, ja, nej, alltså vi clowner. Vad var du rädd för? Du, var rädd, du blev rädd för de grejer vi sa vi var rädda för. Ja, så. jag tror det. Ja, ja, ja. Ja, jag, jag jag kommer fram till att jag var rädd för sånt som heter riktigt verst någonting om. Ja, ja de är det kommer på. Xenofobi och det Nej. Ja, nej men säkert. Men det var det naturligt alltså. Ja. Men det är, väl den ja. Ja. Det är en ganska bättre grej att vara rädd för tror jag. Eller ja, rädd rädd. Det, på, det på vilken jag vet nu hur, hur pass illa det är egentligen. Eh, jag har faktiskt ingen koll för jag går runt och är det hela tiden. Men det, säger du, det säger du eh säger du eh du ska inte nå säger jag på en filmkväll. Ja. Blir du aktiv beredd när hon väl det förslaget film du undersetter ute vet om någon? Nej. Nej det är, det är bra men då är ändå på en ny nivå för om det var så vore det jättejobbigt. Ja nej. Nej, det är inte jag sa inte saker, men inte saker du inte vet någonting om. Nya saker du vet om. <laughs> <laughs> du vill på en film spoilad innan du ser den kanske. Ja, <laughs> vill du det? Så det vet jag, vad jag har det väntat på. Vet vad jag ska tänka på. Så jag vet det. Det är bra, det är bra. Det är väl vetet. Det vet inte om några, någon någon någon partner när vi spelar in bällen dagarna tänker jag dra min Jia. Ja. Helt svärt då. Man kan inte nämna någonting om en film för han hatar spoilers till den nivån. Att om man nämner vi satt här i, i, i förra som han var här och han har inte hade hobbiten och någon så här hans fru då äh, ställer frågdom för då den hubbet så här sen jag men har du sett den säger hon till till någon mm. vad tyckte du mm. och jo den var i... och jag avbryter nej det vill du veta samlade den vi typ om jag, så här men jag så var den, den okej okay? det får det är om jag skulle säga jag tycker den var bra det där är en spoiler ändå men just men den filmen tycker ändå alla alla alltså kok. Han lämnar boken där. Eh men jag vet ni jag jag tycker alltså det är väl inte så spoiler om någon tycker det är bra lite. Har ni sett den? Så här. Mm. Mm. Har du sett den? Ja, jag sån premiären faktiskt. Det är ju för att när man tänker så människor stod i kö i många kanske veckor till och med. Och... Ja, så lämmer väl. De... Ja men vi, vi köpte våra biljetter 2 timmar efter att de släpptes så var det var Men alltså det var inte någon kö nåt inte backup. Det var inte vad det. Men sen när vi började köra ut det själva, är väl en, en grej i sig annars. Det, det har jag faktiskt, jo. Jag har gjort I det då också... men det var den nya Star Wars-filmen. Tälta jag utanför uh, vad heter den här i Solna den okay. filmstadion där. Alltså ser... uh, och det var nästan bara för att vi, vi tog med en laptop och kollade ja, det på det de gamla är, filmerna. Är uh -huh. Jag körde förra, det var inte, jag höll hakat på en vem bara. Mm. Jag körde för 2 uh, tonen mm. när han kommer. Vad hänger då? Ja, jag vet inte jag gödde 11 timmen på. Nej. Ja, jag menade ju också jag var där sent på natten minns jag. Och så släppte som den de öppnade den öppnade de. Tipsar 8:00 in. Kanske vi står i samma kö. Jag tror det. Här och sedan det var ju långt så många. Ja. Jag vet, där var på Lidingö, vi var där vid de förledningarna. Vi var på Bjön där. Ja, nej det var inte så. Jag var men Anders sa tycker jag för jag tänkte köra för Dragon Rises vad skulle jag säga. Eh och sen ja vi har aldrig gjort det. Så jag så jag tycker så här, jag kan köra för konserbiljetter. Mm. För England som aldrig ja men säger att ja men jag vet att Maiden kommer spela från arenan nästa år. Det vill jag gå på. Jag får mig köra för. Det. Ja. För jag kan inte bara... Men jag väntar senare i veckan och har skönt nyvisning. Nej, nej, nej. Det är den gången eller ingenting. Fair enough man står i kö då. Men så här är en film som kommer att visas fem miljarder gånger om. Här, jag förstår nog att man var först i kö. Men annars minnesvisning är inte hela kö. Jag kan inte alltid... Om man inte har råkert bo i innerstan. Det är väl grejen att man är först. Men det tänkte jag på nu när jag... När jag på premiären till The Hobbit att... SF gjorde en grej av att det var premiär och det tyckte jag var lite fånigt på något sätt. Alltså jag menar man kör just för att det är premiär inte för att man vill bli under liksom få underhållning utan för att det är just att man är först tror jag. Och sen så satt det som några kille presenterade filmen så talade han också om att tidigare idag så hade vi ett gäng eh, företagsmänni här som fick se filmen och de tyckte det var så och var det liksom, var ju liksom det var väl inte ens först liksom. Ja, det var. Alltså det är så där man och Yama när jag aldrig först. Nej. Moden inte. Ah alla nånna sättet. Vem fan tror du klippa ut trailer? Ja, allihopa. Ja, regissören. Det har väl sen Antig Antagligen att det. Martin Freeman den jalla fytten annars sätta. Varför hanen fippar nu? Han såg ingen några in andra. Okej. Jag har inte tänkt mig att Jag tycker jättemycket. Inte snacka skit. Ja, ja, jag gillar honom. Han är väldigt mysig. Han är fantastisk i The Office och i uh, Sherlock. Han är med Dr. Who ett avsnitt. Ja, han är med i Black Books, han är med i oh. fucking fucking alert. Eh, det där det minns väl. Ja, heter det slags grejer Galaxy där, faktiskt är bra tycker jag. Jag har inte sett den för att alla säger att den suger. All alla har fel så. <laughs> jag ty jag tycker att det var synd att alltså det som jag tyckte var bra med den var att det var inte så mycket specialeffekter, det var dockor som. Uh -huh. som Jaha. Men det är alltså jag ska prata om officiellt. Alltså jag okej. Jag har en dålig. Nej. Rick Jarvis ser inte ut så där på riktigt. <tryck> det är jättekul för jag hörde någon så här. De jag var uppkallad på Rick Jarvis. Jag har Rick Jarvis, det är ju bara jäv utan dem så sitter med. Ja ja, <tryck> jag hatar jag hatar jäv utan dem. Även den killen förtjänar mm. mer spel än vad du hör. Vad han gjort. Jag tycker, han är inte rolig. Alla tycker han är så han är dörolig. Alla tycker han ser bra ut, han är inte det. Ni alla alla har fel så här. Jag är en docka. Nej <tryck> nej jag vet ju. Ja. Men det är en konst i sig och och och få liv i någonting som man bara absolut Ahmed the, och... the, the Dead Tourist kan vara tråkigare som har gjort fint <laughs> där i historien. <laughs> jag heter dig väl när vi kom. Jag vet inte. Ja, jag, ja, jag, jag kan men... nog inte titta om det nu. När när jag, jag var på Rickys garage igår. Och mm. två saker jag tänkte på efteråt. Eh uh, var ju att det var jätteroligt att det hörde någon säga så som fan vad är snygg. Men mm. det är ju bara sensationstestet det nu för tiden. Men från första tanken när han började där så gick jag tyckte det då. Nej. Men då hade hans karaktär skulle ju framstå som den eh typ liksom sexigaste killen absolut. Men jag tänkte bara så här för han uh, det var det inte det visst fan jag gått ner som fan då första. Ja. Eh uh, och sen även så uh, här visst ja han John drog ju hade mycket så där skämt om chockmän och det är taskigt. Jag tycker det är taskigt. Han var ju någon själv för han kan han få driva om det man vill tycker jag. Ja. Eh uh, som någon som kan bioffativa med uh, med kineser för jag Nej men det var det vill så men <laughs> alltså om om man om man kan säga jag tycker det är helt okej för mig med amerikaner driv med uh, katoliker för jag var kanadick det är inte alltså då hur tycker jag frikort det va vet så han tycker att han kan väl säga han vinner sjukan med han fan över han var ju ganska duktig för spellede har ju gjort någonting åt det så där vi går ja, men killen var, var bra kvällen då. Det var bra. Han var typiskt någon kom mycket som kör där. Jag men kollade på DVD:n. Jag men jag kan jag kan jag skulle klippa upp för någon typ så här fem DVD:s. Och så har du ju sagt hur det var för att han han kör det i spotanixaxeln av dividend för det mesta. Eh. Uh, Vad det han tar det bra. Det finns det, det finns nog två olika läger men även med eh äh, konserter och så där. Ja, ja. Visst tycker att det ska låta exakt som på skivan för då blir de så imponerade över att de är så musikaliska. Men andra ville komma till en konsert och liksom känna den här livekänslan. Eh mm. uh, och då ville de man skulle känna liksom unik och inte grattigt tråkigt. Men jag tycker med det för jag såg ju Edise för några år sen. Man mm. mm. körde lite av hans gamla grejer och gjorde en dans så lika bra som det var på DVD då. Nej. Jag är verkligen säker det don't don't get on you det var spot on hur det skulle vara på DVD. -en. Ja, jag vill den det jag vill höra för jag tänker så här för jag sa att min vän gira nu var där. Det här var typ roliga så här kvällen i värdstugan om min där så talar ju nå. Ja, och det är väl det. Mm, det. Men nu är det var väldigt många uppmaningar han gjort det. Det var han ja. som skulle så väl på dörr. Jag tror han skulle få typis explodera. Men det, kan... men det gör väldigt mycket om om man sitter bredvid någon som är extremt entusiastisk. Jo, ja, då hänger jag på ganska ofta. Många tycker att det är jobbigt så när någon som Jag säger jag kan man ju bara skratta åt det skratt också. Ja, det vill det vi hjälpa göra väldigt mycket men Ja <laughs> jag är väldigt inte oseriös för det ord men jag har så väldigt så tär men Senast ett par gånger Jag var på konstigt Igår med Konstigt killen bakom mig så lät Som han höll på att explodera När han skrattade Och sen för några veckor sedan Var jag kallad på Marilyn Manson Eller Rob Zombie Och så tog framför en tjej Som alla världens weirdaste Jag vet hur folk Står och skriker Och såhär Hon körde det här Helt tiden mm. Ja Ahu Oj Vem fan skriker såhär Bakom hon såhär Jag tror jag skulle vända mig Men vem se... skriker såhär som... <laughs> Nånsinne <laughs> Jag tror jag skulle vända mig Om man ser en urbåt I lack och chatt Men det <laughs> är <laughs> Jag vet inte, det blir lite då. Jag har snart ett eh drönare typ lätt. Men så det, kanske konstigt, äh, är det? det kanske man kanske lyfter kan inte hjälpa sig rent. <laughs> ah, oh. Jag tycker jätteroligt när man ser såna för det går över några sån när Ricky är kvar. Wo Ricky Ricky. Ska man kasta isar eller? Ja, ja, Ricky <här,> Ricky. Vad är det där? Och jag bara säger, vad kul det går om han bara Ja! Så jag vänder sig om och säger Jag vet inte, wow! <laughs> Nej det var bra, det var en bra grej Hur långt, hur länge har vi kört? En timme och nio minuter Hur lång paus hade vi? Inte mer än i en blod? Nej, typ nio Det mesta var ju, jag tycker det har varit en ganska tajt avsnitt det var, bra, det, var bra. det var bra, det känns bra Jag känner mig bra Jag känner mig lite off, men det är... Uh, men uh, vi, vi, vi får ju till det väl, jag menar vi kommer... Vi får köra kläm in inte så många gånger som vi har liten pratunger kvar. Ja, mm. absolut. Mm. Kom mm. inte på oss där för du... Det är gej. På ett dåligt sätt. Yes. Jag sitter på en buss. Ja. Ja. <laughs> jag förstår varför dina grannar tycker du är argt att du bara sitter på en buss. Mm. <laughs> ja, uh, något mer någon vill lägga till innan vi... Jag kan nämna bandet igen nu. Ja, oh, Man Machine Industry. Ska inte du spela det också? Ja. Jag ska spela live nu. Det. Det kunde kanske oh, ja, vara Men lite... vänta, vänt, vänta lite. Eller mm. vad var det på chu? Jag menar jag kan nämna skjuten ja. liksom ja, det är det attityd. Man Machine Industry låten heter Aim Hold Fire. Eh jag jag menar inte rätt, jag gör fel. クイーン heter Lean back and watch the world burn. Jag uh, passer ja. som hand i uh, handformad förarmod. Uh, <laughs> ja, uh, jag tänkte väl nästa gång vi kör ska vi försöka ut vad det blir tävling vi kan ha för ett eller någon form av lek vi kan köra för att, liksom aktivisterna lite lite. har inte det ännu uh, Som sagt jeg hade den en en pedalsresa som jag kommer behöva sila om. Det var nä, vi skulle prata om beroende för jag vet att du vill göra det har så länge vi kommer. Ja, men jag vill det säger. För alla vad säger förbi ju beroende. Voltaxt men jag tänker så det är bra. Så jag tänker få lite med att vänta lite med det. Ja. Eh, men det känns så bra. Jag gillar det. Ja, jag gillar det. Det blir bättre. Det blir bättre och bättre. Right. Ja, sagt all right. Väldigt förgång idag vid vägen. Ja, grattis. Tack high five för dig. High five för dig. Ja. Ja. Ni har erfaren för att jag inte säger ja. all right mm -hmm. Mm -hmm. Vi är väldigt nöjda ja. Ja. Det här var då veckans skicka Så jag är Erik Lindström Jens Wallin Patrik till er Hejdå